Arratsaldearen usaina dakartzu zurekin eta hotzak gorritu egiten dizkizu masaiak, sorgortu eskuak zure begiradak edertasunaren distira dauka eta kresailuaren argitan ikusten zaitzute nire begiak behar bada zaharregiak izango dira zerrara hori barneratzeko otsak isilarazi egin ditut txoriak bordabarruko barruko argilunak xuxurlapenera gonbidatzen gaitu antziinako konspiratzaileak bagina bezala. Patxi, ezkiaga. Naitiztan bat dut zinezak Gene azkena diuen eritera oh, Ekaiz pentsatu zenbaki bat batetik bos milara Bardin. Ez esan oskin ikasmatu gerteteta Eta txeko ekestezatela pentsatu trampea egiten ari garenik Ezti da eta ezerra esango Zenbaki bat, batetik, gos miliara. <tutu> mm, zenbaki hori da zazpire honetan laro bat? Ez. Eta nik paper gainen jarri dut? Ez, beraz, asmatu dut ez da? Baina asmatu dut Hau da, ez dut asmatu, zuk pentsatu duzun zenbakia, beraz nik ez jarri dut asmatu dut, asmatu behar nuena. Horna maitu. <risa> Kasualitatez, zentzuntzen makia. Lare Tranbarik amazazpi. Oh, Rambarikaztago. Kaixo eta ongetorri. Itakara. Heriurba. Itzaren ahots josekaitze eta iratikoiko etxea teklatxoen mailan. Mari. Ondo pasa eta asko ikasik genuen atzo, Imanuel nol ino bilbotarrekin. Bai, bi osagai horiek izan zitioen antzoko itzaldierak ustaldiak. Magia, matematika eta zinea behasain goi dartza jauregian. Lemniskata taldeak urtarria matematikaren bilazikloan antolatotako itzaldia. Ostetan behi istatizitiek. Arremanaitarako moduak telefono zenbaki eta elbide elektronikoa hartu genizken beraz, noizbait gombita luzetuko digu, imainoli, baietzen zigun, urbildiko zela itakara. Bai, hey, guztoratoreko zela esan zigun, bai. Hori beste batean? Hey, uru, andin, Gaur oi hartzun eta urretxua ingo dugu bisita? Erakurleak egitasmo azarituko gara izketan. Eta gutxi gora bera inaki bastarrikak gutxi gora bera hilabetean egiten digun bisita gaur egokitu da. Bena. Besapean dakarren libura, Eza. bueno, berak aurkeztuko digu gero. Gaurkoan sorpresa eta guzti eta guzti dator istanes nadie aladarir o imperadora de la historia ello va a dimsenandir mi día ser en el an Iizar bat lerertu zitze da hartzo Xian Atzo hiruñatik bueltan behar zain etorrita grazia egin zidan, zuregonbitak irati elkarrizketa bat daukagu pendiente <laughs> Liburuaz. Batur nos tira aldeko liguruzaz. <laughs> bai, eh, azkeneko bantxe eskuartean daukagun liburuan irakorre, basenko irakorre taldekoak eh, ingazio mugika iraolaren eh, gerezi denbora da. Eda bai, horretaz eh, izin bergendula, ez? Eh, benetan eh, oso errez irakurtzen dali bue da, eh, bizi-bisi irakurtzen dana eta, bai, hemen azalean irakurretzen ari nahiz, ez? Bueno, batetik han esan behar da, benetan gertatutakoa dala. dio, anarkista batek eta paiz batek antolatu zuten zenetek atxilotutako hartzapizpiku hau bat, askatzeko ekintza, gerra adenboran, trentaizeko gerra adenboran sartzen gaitu eta hor gurutatzen dira, ba, gerrako hainbat eta pasarte, eta gero bukaera nola definitzen duen e, gustatzen zate eta altos nato, horrez, e, Bueno, esan dut, eh, novela bizi-bizi baten aurrean gaudela Eta irakurriak aurrenik ikarritu eta bere alatzonditu egingo dituen eh, oietarikoa ez Eta hola xe lerro baten nola laburbiltzen biltzen duen eh, eh, Zea, ez, eh, novelaren eh, sensazio, emozio edo Espainetan irria uzten du eta estarrian errea eta bai, egia da neri beintzat e, bueno, neri eta seguru irakurtzeko aukera duenari e, bueno, sortuko dio, bai. E, sortzen dio eh umore irrirako ovokaziori eta estarrian ere usten uzten du. Neintzatutzi izango dituz alako alako errea eta injustu ere ba bueno piska badatzu zureekin horretaz hitz egin nahi naienuen. Eta gaurko irudia ba liburu honetatik anatera det ez eta irakurriko ingo indiz, indiz, dizuet oso errai itzen zait eta alaxe dio pasarteak, ez? Beinhardo, Beinhardo dugu protagonista etako bat, Beinhardo zurgina, arotza zurgina da, eta alaxe. Beinhardo zuen izena, eta hogeita marren bat urteko giza semea zen. Zurgina ogibidez, inguru hartako basarriko semea zen nonbait, loio lanko artelak jarri zituztenean, berari deitu ziotela, hanka orde, eta beso orde zurezkoak egin zitzan, guduan galdu zituzten entzat. Intorketzio laeraman gorretan. Berea, balute bezala sentitzen zutela zango eta beso motzek ark egindako ordezkoa. Urkiaren zura erabiltzen zuela horretarako, etzeguen urkia bezelakorik: zuria, goxoa eta harina, gutxi bezala. Genkoak ez zurreta aragiz egin izan ez bagintu urkiaren zuraz egingo gintuela. Orain bere eskuz egin behar omen zuen berarentzako moduko hanka orde bat. Gaur bete bet. Bueno, irudia irudiauxe, osoiderra iruditzu zait eta, bai, bueno, alakoak e, irakurreak e, gerezi denbora novela irakurtzen jartzen dena ba, ukera izango du, ez alako beste perla bat asko ke, topo egiteko eta eta gozatzeko, ez Garbate beteten helduko diogu gerezi denbora liburuari gero Goiatz Labandibarrekin ere besteak beste liburuaz hizketan arituko garelako. E, irakurle taldean irakurri bakarrik ez, gero elkartuta solasan aritzen gara e, liburuaz eta besteak beste e, nik ere nere apunte idatzietan, kuadernoan hartzen ditudan eta nere gidoian urkiaren pasarte e, idatzia nuen eta saiatuko naiz astebete dut. Hortarrien ogeita bian elkartuko garelako eta ya ja, zurginen batekin edo egurraz askodakin batekin izatena izan eta urkiaz datu eta bitxikirio batzuk ekartzen dizkizu edan. Gure izketaldia lakoekera berasten dutelako. Gaiadekin lututako pare bat abestiere bidali dizkiet taldean elkartzen garenei eta bakarren batek bueltan e, esan ditirati denboraz justunen bilen, eta zalantzan liburua irakurri du ez baina bidali dizkiguzun abestiek oska egin ditate amuari ozka egin diot eta eta saiatuko naiz dedan denbora tarte txiki horetan liburua irakurtzen beraz ikustenazua zuregarri pasatzen dugu asko ikasten dugu eta oraindik besengu irakurri taldera hurbildu ez pasara bateak zabal dituzu Bi ara. Da Torre Nostiralean urtarrilaren 22 igartzan elkartuko gara Arratsaldeko 5erdietan. Oraindik asto bete duzu Inazio Mujika Iraolaren Gerezi denbora liburua irakurtzeko. Behasengol liburutea liburutegian eskuratuko duzu. <gülüyor> Eta liburu irakurtzera iristen espazaraba inguratuta aurrengo liburu hartzek aukera izango duzu tartean gu goezagotuz. <gülüyor> Bueno, irudi urkiarena. <laughs> bai, irudi ederra urkiarena, bai. Eta hitzari dagokionez, ba, bueno, izan ziteken, eto ziteken baita ere liburutik, eh bai, liburutan ere itze Bueno, oso, oikoa direnak, eta zain oikoak direnak asko azaltzen dira Baina gaurko honetan ez, gaurko honetan eitza Hagoin dela mabostegun aukera izan genduen Pablo Laronekin Mendibueltabate e, e, mateko egiteko, eta bulta eder bat, hor e, e, urbasako basoalde barren horietan, eta honetxeieken dutako, esan beharra dago Pablo laron e, naparra digula, iruñerrikoa, eta biz bota izkigun, eta bueno, bat eldunin, eta horregurrengoa, ba, beste, beste, beste baten e, azalduko dut ez, eta hitza otamena da ez eh istegilari helduta ba jatordu nagusitatik kanpo egiten den janaldi ariña. Bueno, horrela horrela irakurrita kokagenezake ba bueno, hor goizaldean, amarakaldean, amaike kaldean, baino zergatikan ez arratsaldera jo eta hor askari edo merindaekin eh, eh, lotu ez E, Pabloko esaten zidan, edo esaten zigun nobeto esan da, ba, otamena iluñerrian, gehien bat goizeko hori, amarra kaldeko hori edo amaika kaldeko hori e, definitzeko, do, izendatzeko erabiltzen zela, ez? Kontutan izan behar da... Bueno, dadik datorren hitza da eta kontutan izan behar da, ba, bueno, basarri nekazari giroan, ba, bueno, ba batez ere udaberri, uda, udazken aldera, e, bueno, ba nekazarik eta baserritarrak oso goize goizemoitzen direla eta bai, egun argiz, egun ja moitutzen direla eta orduan ba bueno, orduan, e, e, bai, eh e, gozari ilegetxo itzura bat egiten dala, eta da eh sta fuerte hori edo tamena gerorako uzten zutela ez eta hor bai ba, edo batxo izopakina si ta arrautza frigitu etxoixo mutzurba bat, da bueno alakolik, e, oso ohkoak ziren garaibaten beintzat eh eh eta esan e, otamenitza ere otordu bezala itzelkartua izango dela, eta itzaren lehenzatia ot hori ogi hitzari dago Otordu ogi gehi ordu izango litzateke, eta otamen, ba, bigarren zatia ez dakit oren txe, baina lehenzatia bintzat garbi dago, ogia izango litzatekeela eta amen hori, ba, ez dakit azkar jaten dena edo izango da? Bai, <laughs> bueno, gure, gure maietan e, zinbesteko gaile da ogiabea, ez? Zer, e, edo zer e, jateko. Eta nire goiztapenetan ba badakazkit irudiak eta, ez? E, ume gaste ume, ume eta bai, benetan utamen ederrak e, egindakoa ere partekatutako ere ba naiz han ainian ama ane, baserrian hizbe ajustinian ba, eta etxean eta bai eta joandikan oso oso gozto gogoratzen ditut ez e, etxeaindako ogiaren e, ogiarekin ba batxizopaiek eta eta gero besandeana ez e, arrautza frigitukin txoixu e, muturred o gazta posketa bat edo Bueno gaur goiz go saldu degunontzat honezkero otamen garaiera izango da ta gozatu honegin guk geraziak jango ditugu on reserieze <risa> eguerr sinial et mer le moquer Montanen Le Temp de Cerises Kantuan unarritutakoa da Geraz di denbora liburua Eta et benpena et gugiagotan Kantuaria ipamena egiten dio Liburuak Unatx kantua Ez dago esan beharrik Ederra delako Geraz di denbora Le Merleu Etairu dimen pizkatekin urtarrieko egune lurtxoetan irudika dezakegulako. Me dire bien cour le temps des serres où l'on s'en va de cueillir pareil tombant sous la feuille en gouttes de sang mais il est bien court le temps des cerises pendant le corail qu'en cueillant rêvant Ezkaratzetik, behaseingo erreka jatetxeak babestutako tartea. Otordu eta mokadu boxoenak, behaseingo erreka jatetxean. Igartza jauregiaren parean. Mikkel Gereziak gustoko? Bai, asko ainea. <laughs> Ainiere guztera jango genituzke, urte osoan. Bai, bai, bai. Baina kasuko zo gozuak dira bere garaikoa direlako eta urte osoan jateko aukerarik izaten ez tegulako. Zaniteke, hmm. ari <laughs> gila da. Mikael, <laughs> Mikael, babila no, kaixo eta onget horritakera. Ego no, bueno, maizkerrik irati. Urte oso ondoak segin, noen? Mendian, gustora, irin moaldean? <laughs> bai, zer erkiaz ire, bai, bai, bai, oso gustu aitu ginen. ja buru belarri lanean sartuta, pentsatzen dut? Ez bai, bai, <laughs> da? Hala bilikoa mendia Baina baina baina bai zirea dagoeneko mutu, matrikulazioa dala eta berrio ebaluazioak eta biletak eta bai, metiko martxarreta Hala ere Mikoela, hartu dezu tarte bat Gurekin bai. pentsatu eta itakak ontzolekin pentsatu zerbait zerbaitidatze eta usnartzeko Noski, batzerra baina bai, bai. <laughs> Mikoela nahi dezunean Ez gara ikasko bireti Ba, tira, nik gorkoan kontatuko dizuet dragon batzuk katatu pasarte bat hondartzako errege izenatu du duena. Gustuko dugu gure buruak, gure gorputzak hondatzen urperatzea. Horretarako lagunei eskatzen diegu zuloa egiten lagundu eta itxasartzeko latuek kilimak egiten dizkiguten bitartean gainera altzora eta aldeetara hondarra botatzeko Azkarro beritzen dute haiek. Atsegin handiz obeditu ere. Bare bare dago itsasoa. Gure gorputzatalak lurazpian desagertua hala, errealitatea atzean zi eta beste mundu batean barrengatuz goaz. Gitxikagarria irutzen zaigun unibertsoan murgilduz eta irribarre egiten du. Orduan, ikuseinzpe ikuse sinak paikara, ba eta ez gaude, zeharkatu du ditugu fantasiaren, fantasiako ateak, untziaren, isatx zuriaren atzetik lasterka. Ondotxo edakigu, minutu batzuk geroago, lasa raia, lasaia raio etzan ahalko garela, hankak eta besuak luze, eta lagunak deiar arregingo digula. Nire txanda, lurperatuko nauzu, eh? Zorioneko akarazinez, bost minutuz, segismundoren ametsa bizidezak egulako, nahiera da ondarretik erten, eta ondartzako errege izateri utziz, gure bizitzari ilusio berrituz eta normaltasunez edo, atzera ekiteko. Orixe duela bizpailo egun gutxi gora bera pentsatu noena Donostiako Grosauzoan enkargo bategin ondoren Zorriolako hondartzara joan nintzenean. Itxasotzetik paseatuz astiro astiro etxea itultzea zen irasmoa eta aurrez aurre ikusi nituen Iruneskan mutiko ziren ondarretan, iji eta haja hasieran siniste sinia hiritu hitzaidan abateguno eta izoztu batean bederatzi amar bitarteko meza lapatsuaiek ix hartan Bañojantzia besterik soñien ez utela hondatza bakartean jolasian aritzea. Euriaz etorrela eta etxera joateko hetegitegotanegon intzen. Haien ganaz fauso eman nuen, baina zato angeratu nintzen. Ezin hobeto pasatzen da dizirela igiztu bezain laster. Utik eldu ondok maso txitzaiek. Nor naiz ni ben ilusio za Esaten zidan nire baitako oso batek. Erokeria da, eta pulmonia rapartu dute, beste batek. Kinkalarri hartan nola jokatu ez negiela? Begira begira geratu nintzaien. Zeuden lekutik 10 metro ingurura, zerregin adieraziko zidan, sidan, seinale zerutiarra zain. Begira momia bat naiz, egin zuen aldarri, edo arairo intu zitzaidan niri. Luze luze jarrita, hondarren azpian desagarra zegoen izaki ia ikusezin batek. Gainerakoak ere pozizio hartuten, barrez antzoka, lagunaren gainera area bota eta bota. Austeiaren satir chiki bat, agoa, sudurra begiak, besterik ez zuen ark urrazal lurrazalean eta unibatetik bestera hitoko zutela pasazitaidan burutik, izutu egin intzen. Orduan, tromoe batek egin zuen nire buru gainean, eta neskamutikoak bat batean izildu ziren. Gaur egun, munduko zenbat museotan ikustitzakegu momiak Londreseko British Museumean, Pariseko Lubren eta Berlingo Noiez Museumen, esate baterako. Aspaldi, aspaldi, erritual komplexu batik jarraiki, iezkorrak izan zitezen, enbartxa matzen eta momifikatzen zituzten hildakoak, baina zalantzazkoa da, noiz baita horreikusi ottezuten, ilostean haien garpu egertatuko zitzaiena. Milurtekoek aurrera gina ala, trofeo disekatu bihurtuko eta lapur garaikide esker, hilezko horrizatea helduko ziren. Ez zordea, niloibai azbestalean, ipopotza moek, eguzki irenzten duten lekuan, biterina pisutxuen atzean, eta eundaka segurtasun kamera eta giltzarrapoen zaintzapean baizik. Horrela, museoko sarrera orta induduten bizitariek, miresten dituzte, egun, arretean nun, aien muretzur zahar eta hortz Antzinako Egiptoko jiptoko eta gizarteari eskaintzen diguten, eta gizartari buruz eskaintzen diguten informazioak orabera, diruitu eta spektakulu huts bihurtu dira museotako momiak gure gizartean. Debortek, esanada, ilusiorik eta esperantzari gabeko egunotan Espektakulua dela, lo besterik egine izduen gizarte kateatuaren amez gaiztoa. Alegia, espektakulua dela, gure begure beti betiereko loaren aingerugu ardakoa. Ezot ez guguk egia hori, gure bizitako esparru guztietara edatu, eta arian-arian barneratu eta gonartu? Gure oitura eta tradizioen meneko. Egiten zen egiten ez dugun oro interneten eta zare sozialen bidez erakustera kontenatuta. Antzuzan grotesko bateko bufo ditxurako, te hote dira museoetako momiak, gure ispilu antikoalekoak ez besterik. Unetra zintzal bat ere itxek zirela jakin bezala, zurriloko umeek ez zuten ordutik aurrera txintik ere esan. Lagunaren gainera ondarra bota eta bota jarraitu zuten, ariketa haren gorpuzatal guztiak erabat ez tala zituzten arte. Txundituta nengoen eta zurrealista begitantzen zitzaidan ura guztia, makabroa eta zergatikukatu, morbosoa xamarra. Ez zen beste inor ondartza guztia, eta soflari begiru ere gure inguruan. Bin iskamutikoak ondarrezko eskultura etzanaren aldean atalako ziren eta zerre dozere esan zioten elkarri. Tamalez, beste turun moibaten zaratutxak galarazizidea nahien itzak entzutea. Minotu pare bat geroago, ondartzako mendiskati gertu zeuden irutu aia eta korrika txikian, ondartza zeharkatzerekin zioten, zurriolako pasearek urantz. Klaksonak eta iriaren oiko burrumba, urrutian. Kailoen txiligo bakzeru godeitxuan. Olatu den kresala. Nian nintzen gertatu katagoaz jabetu zen partsona bakarra. Lurperaturiko umeak besoak astindu eta une batzik bestera zela pentsatu nuen. Itxaron nuen. Eternitate batez itxaron ere. Alferrik. Noraz oazte. Pasearukuko nasmasean desagartan zeuden umeide ziteitzeko adorerik ere ez nuen izan. Beraz, Benesikia Arrapikae zeina ikusi berri duenaren ziurtasunaz, kikilduta eta Astaseago eran, Ondarrezko tumuluran zabiatu nintzen. Inork ez du, inork ez omen momia topatu. Quandary menegitera, faraoiak bere buruaz beste egin zuen. Aitzitik, guzta gehiago dira errromatarrek kleopatara hil eta el que suizidioen escutantzeko, suicidioen bertsioa zabaldu zutela uzteuten historialariak. Nolanahi ere, Deigarria da, zenbat, margolan, zenbat margolarik irudikatu nahi izan duten, emberet, emberet egarremendeko testu inguru erromantiko eta historizistaren baitan batik bat, erreginaren eriotza. Kandelak, kea, drama, iuntasuna, sugeak. Luxuskoa trezua darabiltzate, Makart, Arthur, Regolt, Rixens, dan Parauek. Mies azpiron eta erogaita mairuko guztiak amairu. Kordea Andreak, Jean Paul Maga, Labana fasasinatu eta lazterrera, Jean-Louis David, Labidek kuadro neokrasiziztazaguna margotu zuen. Medikua bere txeko baineran odoluzuta erakusten duena, eta errena zimenduko opietza baten zantzu guztiak dituena. Iaia esan ia, liteke kuadroaz amatuagoa dela egun marat bera baino. Gizona bere eriotzak ispiratu zuen markoranari esker eta nalkibiziko balitz bezala. Antzina konmomi antzera. Kondairak dio amoa mase jami, izan zirela berazkenitzak. Bal da isilisilik eta warkabean, Azken uneko esaldi birebilik auskatuabe hiltzen den pertsonaia historikorik. Joan le Premilezen Ofeliak berriz denboraen ibaian behera larrai. Begiak zabaltza balik eta eri hori ezbestein hori emango dizkion Liliko oroiletsuak eskuetan dituela. Esatzen dutenez, Bretainandiko Margoerri per Rafael itzek urri soztuetan murgiltzen zituzten emazteak, argiak eta hotzak haiengan zuten eragin bisual aztertuz obeto margotu alizatzeko. Bizitzatari hotza betiereko artearen zerbitzuera hemen ere. Biotzigabe, gora bedi hamletek lapurtu zira ofeliari, lurperatutako momiak. Arskodira adibideak pinturaen esparrutik irtengabe. Komparagarriak aldira emakumen, naiz gizonezkoen eriotza, errepresentatzeko moduak? Ez. Kuadro guztie dute ordea, ez au garri bera komunean. Guztie idari ekutsuien mistiko eta erligiozkoa. Kitzigagarria bezain fantasiazkoa. xamurra bezain beldurrezkoa. Aktoragarria bezain um Jain lisa, Eea eta arrilkeren terminologia erabiltzea. Esan nahi baita, espektakuluuzkoa, ez bait hau egiaz heriottzeen artea baino espektakulu izugarri eta gourtitza horik. Etxipen ez begiratu nion aurrez aurre nuen hondarttzko mendiskari. Isiltasuna zen ondarttzen nagusi. Trumorik eretzen aregoen zuten. Alde batetik, aurkkunntza erraldoia egitean nengoela esaten zidan arkeologosenak. Bestetik, beldur nintzan, zertopatuko tenuen arearen azpian. Izer di patxetan nengoen, ikaratuta. Hain ikaratuta, begia klitskatu eta beran duzela gabakirain nuen. Ondarrezko hilo alde batera utzi, eta itxasatzatik aurrera jarraitu nuen. Behin ere, atzera begiratu gabe. Zerbait garrantzitsua, esangura dut aitortu zidan aintzatena osubenok ixi laraste goeste golak ba. askarenak motel zego bela ririt gabe kostava eta ere jarraitu gen ezake Mikel Kalean aurrera joan zen eta irati laguna topatu zuen eta biak elkarrekin ausardiari aurrekin da, pauso batzuk atzera eman ondartzera, eta nasi ziren, misterioaren bila. Da, gara duenean iati, Mikel, mila, mila esker, sekolako, buelta eman dugu zu, sekolako, e, gauza ederrak ikastara zidizkibuzu, eta, eta mila esker, plazera da zuen, beste behin. Bueno, plazasarra, allá estoy aquí, <laughs> mire, y de ya parte gantesa, eh? ta, mira, cuenta ondartzako jolasa bionesku. Nai dozuene. Itzatitu dira. <laughs> Aio. Quedarte. Aio. Desagertzen sarete. Itonce anecera gotenorea. La zorsua. Ara korik badusu. Plazer da, ipuñete realitatean astendituen historioetan barna jolasegitea. Eh? Asten... Gaur ezkaratzetik haritzo zeiguna, Mikel Babiano. Osorik eta misterioa ipuña edo errealitatea orain datorrena. Ekaitz telefona ez dakit norkartukoidan xabik edo ebak, ez dakit orain txioi hartzunen egongo den bat edo beste edo biak? akaso mendian gora, eta ez dakit ze haots tonuten erantzun godi daten, espait ez jut ezautzen hori misterioa Genion ipuña errealitateea urtarriren batean usurben izan zirela? Harriak zeinekururu nago ja urte Eta Ipuña ipun jolasa elkarrazatu guttu gabe elkarzagutu dugula Zu izan zinean egaitz, e, usurben, zuk jaso zen nuen xabi eta ebaren mezu eta zuk erantzun zen nien? Bai, eita eta, eta bi izan ginen urteza egunez eta ohitura dugun bezala ba, bertso batutzi genuen bertako postontzian eta bi aramunean edo ba, gure sorpresarako nere korreoan xabi eta ebaren erantzuna. Bertseta eta guzte? Bertso eta guzte. Ez dakit gaur eskutan izango duten eta bertxoa kantatzen eusartuko tegien, bakit ortsu bila eta bila zabiltzera, eta eurek kantatzen ezpeute, ba, baimenea eman ezkero, zuprest kantatzeko. Ba, no, eh? Banoa, egun honak ematera. Da, doizero, xabi edo, Eba, Eba edo Xabi, kaixo tangi, torri? Kaixo egun hon. <laughs> xabi izango da ezta? Ba, <laughs> enazki. Xabi hoi hartzundik. Hoi hartu ni, baina bilbotaranak, eh? Ah, bilbotarra. Eh, Momentu enten ez dakit hoi edo mendian gora, mendian bera, nintopatzen zaitu. Ez dakit lurra zapaltzeko aukerarik izan dezun, Xabi? Eh, Iga, esan, oen digez. Es? Azmutan gode, eta akaso gau no, arrueten, oi pixar. Hoi, seguru, azte bai. Eta Xabi, ezer baino lehen, zuzen zuzenan urte berrion? Ostea, gara, <risa> gara. <ya. risa> Zegit jentzuten xabik eta ebak <risa> oi puntatik alduta, behasengo usurbeko puntan. <risa> bueno, ba, mugitzea urdatzeak, eta akaso mendi berriak esaltu. Eta bineko bat, ba, usurbe gendu no? buruen. E, e, xabi gure jakin mina, harritu e, ginelako, Propio-propio zuen mendiplana e, usurbera etortzea zen, edo muru menditik bueltan ibili zineten, edo usurberako asmotan zineten? Bai, egia esan usurberen duen, ba, helmuga. Eta, ba, bai, berazen ezagutu. Eta hori zangutu asmua. Eta mm. azkenean, bueno, txoa-txoa behar egiten, bai. Olen, bai. Nundik, eh, nundik izan dezue eh, usurben mendiaren berri, ez dakite? Alako mendiaren inguruko aldizkari garrantzitsu horietako eren batean eh, izan dezue usurberen no, berri edo gaur egun interneten mendi, mendiaren inguruko eh, eh, elbide lotura asko dagota ornu baita patu dezue edo ezagunen bateke eh, aipatu eta edo nundik izan dezue usurberen berri? Bai, esan, bai a, interneten ibizten garela biraten ba, mendi barriak esauteko eta akaso zure bebetiburuan ikusi sendaulako antena luze eta hola bigarri bara eta bueno va azkenian batera bakira daude eta oriak okay, eginen. E, eta munduenez ekinateekin, ba Goiherri aldera etorrita arruntagoa delako ba Aralarraldera joatea edo aizkorrira joatea edo Muru Mundialdera joatea, baina hantzemandida zu esplikazio bat autoan doanean bat nazionalean autobian aurrera, ba antena hori ikusten da eta deigarri deigarri egiten da, ez? Halakoetan atzera aurrera gabiltzaan hauetan, balako ba, tonterak deigarri egiten dira. Horrezgainei bai, ematetu Aralarrea jun eta Hor ja, mendigolta, luzeixeago emadazula, edo azkenean, e, mendian, ibiltzeko, ba, bialditxoa dituko bai, baina tontore mazabalduna izan ezkeo, ba, akaso, luzeixeago izatea, ez? E, mm -hmm. Ja ez da terri, edo, bihaz saio bat, ez, usurren ingetan da zela. Ez dakit, eh, usurbetik bere alaxi dagoelako, oso txoko politxeta, eta misterio delako, eztakin dakit murumendien gurua ezagutzen duzuen. Usurbeko gomendu ingurua zer ditu? Eh, usurbe atzekaldean bada, eh, bestet jontor bat, misterio Mari eh, maris Orginaren inguruan ipun bat biltzen duena, murumendu izenekoa, ez dakit ezagutzen dezuen bai, etxan ez, eta kaso horren gorako. Bai, tabantxain ez, nire nire misterioi puñe eta realitatean astuz, bunek badu zure elbide elektronikoa eta kaso, egunen batean Xabi eta Ebaren mendigida bihurtuko gara eta inguruko txokoak ezagutara ziko dizkizu, egu? Zergatikaz ez da? bertxozaleak biok, ze sentipen postontzia zaudeztak ohitura bad zuen, postontzia zabaltzekoa, e, eta, eta topatzen ote ditu zuena, hemen, ba, ez dakit, elkarteetako txartelak, edo, oharrak edo, ez dakit sorpresari hartu altzen nuten, e, bezperan postontzian utzitako papela topatu zenutenean? Ba, bitu, e, oitura beti postontzia bileteko, oia mania bihurtu da, ez? Eh? Akaso utxi dago lako, akaso harritxo dago lako, baina, zorazki, ba, sorpresa bat bilatu nahi anetan. Eta olakotan ba, olako bertsoa aurkizia apogarriaentzat ba, ba bentzatilu egite batzu du. Eh? Xabi askotan bertsotan ibilitakoa batean edo idatzi edo bertso bat bueno, utsi zen duten f... joen artean osatu. <laughs> <laughs> bueno, egia zen Bilbo honiken naen autzira bertsotan ibiltzeko eta hoi hartzuune etorri eta eta ordu bai haen bertso eskolaanpunua honintzen duela hiru la teia. Eta, bueno, ibiltzen gara, egia ezan maia palean bat batean tarteka, etxean igual bai idatzita, baina gehiagerez, e, amatea herren molkua gara, e, plazan e, ez gara ibiltzen. Ez dakite gordeta dezune idatzi zenuen bertxoa edo eskura ba dezune edo kantatuneko zenuke. Ba, egia ezan ez dakar eskura, baina... Bai, moena diozu eka kantatzeko? ome ia izan locha diste bai. San Jose plaza izenena ez dela. Bueno, a caso beste batien. Vale, nadie izango esker, ba hala dugu. E, ez dakit eba inguruan dabiltzen hala baldin dabil muxu hondi bat eman, eta Xabi esandakoa, eh elkarren berri badegu eta mendia gustoko badzu e guk ere halaxe maite dugu mendia eta egunen baten egin dezakegu elkarrekin, ba mendi buelta baskaritza bat. Ba, deitu lehaz, eta elkarri ginen no, gobi dutxoa. Eh? Muxo ondi ondi bana, eta urte berri ondikote. Ba, muxo ondi bana zenteko debait, eta eskali asko txar, txar, txar. Ba, izu, hey, ba, yo... de, Euskal herria beitzen den urralde lekuta. Begirak da, boitzen. Eta kaitza lasi biltzen gara jolasean Eta jolasa luztatzen denean ze dotorea den Eta polita da guri egin digun bezain besteko ilusioa nabaritzaiei ere egin diela Eta negri zu barri guztatuko iltzaieken mendibuelta hori xabita ebarekin egitea, beraz egingo dugu ezta Bai, bai, urte berria zartu baino lehen egingo dugu Harreman zare berri hauek emozunetuta denea egiten haute Aitani ere Itxaso gadeko balea da hmm, kontatu igu ilusia egin ziela bertsoa topatzeak eta zuri bueltan erantzuna jasotzeak? Ba, Ikaragarri ezta, e, egunero dut oitura ba, nere postontzia begiratzekoa eta ba, normalean ez ezagunen e, mesuak eta izaten dira eta halako batean ba, xabi eta eba jartzen zuen eta hauek ez ditut ba, ezagutzen eta goiko lerro buruan edo usurbeko bertso zeragarria eta ekagarri karagarri poztuen duen eta eta arrastautze ditzekie izan. Erdintzen natura da. Egia herri basteretan badela txoko e, ederrak e, ba, bueno, beste naiztira aina ez dutenako iaztuneri izango da aiako Arria eta bianditzetik arago ere izango dira e, Kanpo tarrentzat, hain ezagunak ez diren e, txokoak eta ari eda xabi kontatu dena ba, Autoan atzera eta aurrera gabiltzela beti izaten dira Deigarreak diren e, e, mendigainak edo deigarreak diren bazterrak hain ezagunak eztan duten harren, ba, nahi izan ezkero urbiltzeka aukera bat Eta bantxe berak kontatu denean burura torri izait e, Andoan ingur ez da gila gehiagizautzen mendialdetik eta askotan Aipatzen dugula autoz pasatzen garenan Bira, mendigain bazterrori ez dugu ezauten, nuiz urbildi beharko gara ona, eta pentsatet bat sensazio berdinekin, pentsamendu berdintxuekin e, urbildu, urbildu direla xabi eta eba usurbe gainera. Begia gehu nintzen da oizero planetan urretik urbiltu Eta kasualitateak baina bueltan bueltan la Esther la Esther berriro bagoaz ohiartzun aldera beste kontu batzuetara. irakurleak el liburutegi euskal literaturaren irakurketa talde digitala askotan izaten ditugu izpide irakurle taldeak bai eta gaur irakurle talde berezioni egin nahi diogu keinu urtarrieko hilabete honetan, pikin bat bada ere elkarlanean ari garelako erakurleak gidari lanetan goiatz ladandi bar oi hartzunago da Goiatz, labantibarka, iso eta ongit horritakara. Egonon irati, eskerrek asko. E, goiatz, e, liburuak, e, urtarrileko liburua abendutik urtarrilerako liburuak ere ziden bora. Eta laikusi genuenean, e, bueno, gombita, bueno, gombita zuek, sarean egiten dezue, nik gonbita horri heldu eta nik esan izune goiatz eta zer ditzen zezu guk ere... Gure irakurri eta liburu hau irakurri eta, bueno, pittin bat bada ere elkarlanean aritzen baldin bagara. E, elkarra berasteko gaude ez da? Bai, oida, zu proposamena dintzen nioan, ta nik momentuan esan hon noski Nola ez dugu elkar lanean bairakurriko? noiz jartzen den martxan, erakurrileak e, proiektua? Ba, proiektu jarri zen martxan... Iz bi mila halaren urte bueno, bi mila amaaboz eta hasieran ikasturte hortan binmila amania amaaboz. Ama Orduan izan zen Euskal Herrriaen elkarteak eta donostiko dan liburutegian arteko proiektu pilotu bat, ba, bai bazu iidazioan elkartetikan proposamen bat, bago Donostiko udala kartuna ba, go gogonez, baino leheninggo alalde zen euskeraz da Euskal Herrian olako irakuker digital bat Ingo zena eta hor da mapiskatzen, proba ia nola erantzuten zuz, giro sortzen zen. Eta bon, izan ze zehia proba moduko bat. Eta joia, hortikan, lorat, zigibaneon duren, ba, ja, aurte 2000-2006 ikastur tontan, ja, irailetikan horra erabak ezen, ba, Ba bai ez jarraituko zela, baina bueno, pizkat aldatu dena da Euskaldazun elkarteak jarraitzen du hor, baina Donosteko da liburutegiak hartu hartuberria Maia Osko Jaurlaritzako liburutegi esaitekan bueno, hortzen beak ematen dia TRTVEentzako proiektuari ikasturte honetan. Mhm. Eh, ueborrian sartu ezkero, gero egingo dugu horren aipamena Goiatz besteak beste ikus dezakegu ba ikasturte osorako eh aurre ikusitako liburuak hilean hilean antolatuak zuk, zuk aukeratuta goiat, zei arabera daude eh, antolatuta aukeratuta urtean zehar irakurriko diren liburuiek? Ba, irizpiden augia da, bueno, eh, nahi dugula ez zute erakurketa motade desberdinak. Ba, jendiarire bai, genetik eskentzeko ez beti, bai, bentsat du nobalak, edo beti narrazioi, liburuak, edo, bueno, ba, pixko bat literaturan mundu hortane bai, Denei ematenko aukera da gustoko zerbait irakurtzeko eta baita ere emateko aukera. Ba, aian bazaletasunengatikan bad eji jo era kaso arlo bat modu bateko liburuak irtzera besteak ere bai eskurritz. Horregatik daude bai poesia liburu bat, ikasportean zerbat bez irakurtzen dugu, e, daude dauden liburuak, daude novela esango benokea goikuagoak, daude esango galokenak klasiko guak edo diena, ya, urte batzu dituztenak bai, eta nobeda diak dienak, eta badoditzultenak bai, bai, bai, dienak, pixka batxeratzen gara, bueno, nahiko bariatua deizatia. Mm -hmm. Eta, bueno, proposamenak eiteko aukera beti zabaltzen da erakurle lehet hai, baina bai, iaz ariotztentzuten eta lekidiek, nahi dutela besteak proposatzea, ze bestela hoi, azkenean ja, joera natura dela Ba, zuri gustatzen zeitzkizun libruta jotzekoa, eta onla ba, bueno, sorpresa kartzen dira, batzutan honea eta bestu batzutan txarrea, eh? baina, bueno, behintzat, ba, pixka bat, ba, gure ikus mirak edo zabaltzeko zabat dela. E, ez dakitolo hori kontrolatzeri dauen e, Zein jende mota e, Ze perfil motako irakurleak ari dira parte hartzen ze aukera badago e, Web horrian sartu, Twitter bidez, Facebook bidez aukera badago eta helburu hori, hori hori da Ez dan horberak irakurtzen bai. duen hori bestekin konpartitzekoa Eta iruzkinak egitekoa eta... Bai, bai e, elburua hori da Osazken zinean, onek duena bantaia edo da Ba, etzualima dakazu den baik Artu eta ordu terbi edo bi hori eskein feko irakurketa talde batea presentzia alki jutea Honeke ba, bueno, matizten aukera da, tarte dakatzen edo zi momentutan Internetea sartu eta parte hartu dezak ez zula Orduan bai, badugula sare bat esango nuke, ba, jende bat ba, bueno, behaien kontaktu zuzena aditugunak badiela esango genuke gure oinarria edo erakurretaldean oinarria, ba oie, e-mail badi altzuntza, iabetero, xan ez zun, no, odatorren hastean hasiko gara, ja komentatzen, erazak izan, baina egia da eraberean, e, hortaz aparte da norbaitek, momentu puntu batean parte hartu nahi badu, bai, Twitterren, bai, blogian zerbait edazeko, idazudezak, ela, osa, etzula, izan berrikan, apuntatua, edo, zauden pertsenak, egia berdik jugula hoiek, bai minimo iedokubritreko, baina, bueno, bestelare bai nahi dunak, posule du nahi dun momentotan zerbait idatzi. Eta, bueno, mm hori, -hmm. perpillan ningun lagaletu dira zu, eta ba, perpillan, gehiena, biha emakumezkuak, e, asko dia edo irakasle, edo liburu izaino. Gio, badau de denetik, badau de den da dia diena, bueno, euskaldun berria diena kabeizu badena, ba, euskira zirakurtzeko Aitzzaki bat edo pixka batzeko, baino bai esango nuke perfil orokora dela da irakaskuntza munduan nadienen jendia, edo liburu zainan liburu egi munduan dabiltzana. E, liburu bat hartzen daigunean goiatz hartuta irakurri eta eztegu istorio soil bat edo jasotzen. E, erakurleak web horria da horren e, isla nagusia ez da liburuatek bildu dezake e, idazlearen barneausnarketa liburuura idatzi zuenekoa edo liburu batek bildu dezake e, kantu bat edo bildu ditzake bitzikeriak edo bildu ditzake historiaren e, ezagutzak eta hori dena e, goiatz saiatzen da weborrian jaso Eta irakurleari liburuaz gain hori ere oparitzen, no? horrekin ere jantzi eta berasten irakurlea? Bai, e, bonazken zinean, bueno, netzakore, pertsonalkin egidari ez dela, hori iti hausarik eta politia da, zoxo dibertigarria da, kanta bat, neraferentzia da horkitzan badala liburu batia, ma, bon eiten duguna da hor jarri. E, bada, neurri batean igia batian zehar dinamika bat mantentzeko, eta esateko bizirik gaudela, edo ez, eskela oso dutzeizan likekelako hilabete bukaeran zurekagut zirakurri, eta dengauain derrepente, bat pixka bat esangoenuke girua edo sortzen laguntzor nulazken zinean erreferentziak, edo ba historiako gautzak, edo kritikak, eta olako gautzak jartziak. Elburu nagusia hori da. E, datorren da elkartuko nostiralean elkartutako da Beasaingoira irakurtze taldea liburu honekin berarekin, erakurleak dinanpikan urtarrirako aukeratuta duten liburuarekin gerezenmorarekin eta pasadene astelenean urtarrilaren 11 ere Eibarko irakurtze taldea elkartu zen liburu berarekin. Ez dakite oh, yeah. hau ere puntualki urtarrileko kontua izan den edo edolako hartu emana dezuen Eibarko irakurtze eta hilero irakurtzen duten zuek proposatutako liburua. Eta zaitare izan da, zurepontuala, ba, kasoriedadez, bi elkeat lanak bailea bete berian zukatu da. Baina ez, lehenengo aldeiaz, ba, bueno, ebarko dalle urteiko euskera, unha lixen moten izanango mirakurkera taldeak euskeraz Eta, bueno, zuten egin hau irakurriko zutela, eta lehenazio ikabena hau miratuko zutela, ba, saiora, bueno, ba, angureakungo gara, zerbaitengo dugu blogeako, eta, bueno, bide batez, ba, aprovechatu zen nun, Irakurleen berri mateko, zuzenean baibarko irakurketa taldean dauden irakurleit. E, bueno, gu jasotzen ari gara zuegiken ari zaren lan horretatik eta guk e, e, jasuala eman eregin berk edo goiatz, beraz e, kompromiso hori da, ez da, e, ea hostiralean e, aurrez aurre gure taldean, gure dinamikan biltzen ditugune iritziak, ba igartzako gelaz arago zabaltzen ditugune ez da, kasuanetan, e, zuen web horreira edo twitterera salte hori da, nik jasako ditute iritziak eta nik nuk idatzi idazteaz gain E, irakurleak eurek edo partaidak eurek paus hori ematen baute eta eurek zutenan parte hartzen baute, ba, zora ez da? Bai, asmo hilitzak edentzat eta ingo badugu badak itela zuk zuten gozula, baina <susur> bestiak ere animatuko badia, ba, oso ongetu horriak izango dira, eta seguru poliagelituko dela. <susurra> bueno, irakurtzen garen liburua gerezi denbora, liburtegiak.blog.uskadi.net erakurleak Gue borrian hortxe bat dira e, inazio mojika iraolaren e, zenbaite iritzi, liburuaren inguruko kritikak, idazelaren inguruko e, datuak, e, ips montanen e, kantu ederra gerezi borari eskainia, eta, eta eta bizo guztia irakurlea aberasteko esandako dakoagoiatz guzure gandik jasotzen ari gara, beraz orain e, emendik aurrera ematea tokatzen zegu eta, eta pozik egingo dugu eta eta gustora elkarlan honetaz beraz estadia hubakarra izan Ez dakiteto katuko edo okituko den ikasturtean zehar beste linuren batekin batek gila, baina beste ladatu erren ikasturtean e, elkartuko ditugu bideak berriro. Bai, gutzakore bai, oso zapolita izan nuzen, zuden aletikan probosamenei eta seguru oso politateko zegula eta jarraituko dugula elkarrein berrizatean eta elkarrekin hasak boliaoe Eta Goiatzek esan bezala, eh bat irakurle talderen batean e, finko modu jarraian eh ere eta irakurtzea gustoko badu, ba sardaiala saie interneten erakurleak txokoan eta eta bat egin dezala nai izan ezkero, ba bertan proposatuko liburuekin eta bere iruzkin hitzi pentsamenduak parteka ditzala munduarekin, sarearekin. Oh, yeah. <laughs> goiatz, mila, mila esker Eta zorionak elkinarizaren lanagatik lan, Behoan daizula Zuri dati eskerrek asko Aio, goiatz Aio. Zabalitzazun Zabalitzazun Zabalitzazun Zabalitzazun Zabalitzazun Espe... Erakurleak Eliburteiko euskal literaturaren irakurketa talde digitala Españeta bimeran azaldu goiatzek ez da denborarik orduteardi bi ordu, ta ordu irakurle talde Jakin batera presentzialki hurbiltzeko sarean baduzu aukera Eleberria ipuñak eta Puñak narrazio luzea olerkiak saiatzen dira urtean zeharreko liburuak ezberniak izan daitez zen eta gustu guztietara hurbiltzen aukera polita irakurketarekin gozatu eta irakurketarekin zoiroburua jazteko Liburu batean, banuen leitua. Iñaki bastarrika, kai xotan gitarritak Apa, honon. Sekulako iluzea entzera noen dela mar bate egun edo esan idanean, irati hau xe urrengo liburua. Lan idazlalagun idaz la mina det iluxe egiten dit zuz kori ez dakit gero isiago deitu garni, baina ointik misterioari ustenari gainak ez dugu esango zeliburu den, zein den idazlea e, baina gaur sorpresa modura idazlearekin bat egingo dugu eta kaso oantxe jarrikoet, telefonaren besteldean berakeren zunditzen zukegindako iruzkinak ZUKERIN DAKO IRUZKINAK eztu guzen eki. Liburua eta gero kontatuko guzu beti bezala gara, gustatzen zait jakitea nondik nora iristen den aukeratzen duzun liburua zure eskuetara. Liburua zein da? E, izen burua eta, bai, bueno, izen etxea da, eta egila, zango bai, josu pena des. Honezkero telefonaren besta aldean dago, eg? Eh? Gretzen gode berarekin, aberre zurien zundakoek, zer, zer pentsarazten dioten, zusegila zei. Bueno, ba, hau <coughs> eh el Everrio 2006an argitaratu zuen, eh Alberdania argitaletxean eta bueno, ba gustagarria egintzat irakurtzean eta berez eh bueno, e, Gaia husea da Maite eta Asier Amasemeak dira eta Etxebila dabiltza. Eta beste aldu batetik e, Ba, etxea txaldu naian dabiltza Miren eta Mikel. Miren eta Mikelen etxea ikustera doaz, Maite eta Xavier eta hor tartean dago agentziakoa Xavier etxea agentziako saltzailea eta horrek laguntzen die etxea gelaz gela ikusten. Orduan gela barkatu. Etxea erakutsihala gelaz gela, ba, saltzen duenak korritzapen mordo badauzka eta erostea dijoadunak ere ba, pentsamendu asko Eta orduan, horrela erilkatzen du egileak e, liburua. Eta kapituloak iaia ia esan dezagun direla e, etxeko gelen izenakia. Lehenengo da kaletik etxera, atondoan, sukaldean, egongelan, lehenengo logelan, bigarren logelan, bainugelan, gambaran eta etxetik lanera. Eta orduan, bueno, e, berez, horrela egitura, E, itxura batean errex bat du, baina nire ustez oso egokia, etxea izen gura duene e, liburu batentzat eta bueno, ez dakit, e, nik pasarte batzuk e, ja, e, markatu, markatu edo iskabatea pasarte batzu jarri ditut hemen ez dakit nego ez uh -huh. irakurriko ditut eh, uh -huh. Inaki aurretik eh, nola iritsen liburua zuru eskoterak eh, beste askotan aipatu duguzun bezala eh, liburutegian liburu bila zenbiltzala eh, topatu zenuen apaletakoren batean edo propio juntzenen eh, liburuaren bila aurretik bazenuen ez dakit baute zenoin Josuren eh, aitzerarik Bai, e, berez, propio, joan itzan, e, penadesen libururien baten bila. Ze lendik irakurria nuken, ileakuretan, eta asko ustatut zaitan, songi datzia zeboela irutut zaitan, eta bar. Eta orduan, e, joan itzan liburutegira, ba, saio orako, benadesen ba, liburua baten bila, eta nuen, hau, etxea. Eta san nuen, hau, ah, bueno, ba, irakurriko dut, eta orduan, bueno, irutut zaitan, egin. Mm -hmm. e, bestea baino zer bai izango da behar bada eta bueno ba hausia hartzea mm -hmm. kuriosoa eta bitxikeria kontatuko dizut neri gertatu zitze nik etxeko apalean banuen etxea liburua Lendik irakurria eta, bueno, bakizu, liburuak kokatzen itugunan bat bestaren ondoan e, kanpotik ikusten dena da e, azal estu hori e, liburuaren izten burua, eta gilaaren iztena azaltzen dena etxea eta josupena dez eta lanean hasi nintzenean burlatako askatasuna institutuan e, bueno, ba, nahiko iritsi berria eta ere oso ondo kokatua ez eta bueno, gaztea orduan eta, eta antxe lankide berriak eta Harremanako lehen dike estutzen azteko zedela, ba, bueno, aste bat, eta bi, asteta hiru iru, aste, eta, eta dira edo, ba, ez zuzen daitzak bidaletako alako lankiden zerrendaren batean, e, josupena ez ikusi, eta ordurartere seguraski beraekin itzaini izango nintzen ordurako, eta pasabidetan elkarren berriere izango genuen, baina izena papel gainean ikusi nuenean, orduan, klak egin zidan buruak eta zen nuen, izen nau etxean dudan liburuan azaltzen den bera da eta asteburuan korrika etxera joan, liburu hartu eta zen bai bai, hau ondoan daukat nerekin lanean, segura poz zen bain zidan eta, eta korrika joan nintzen astele nean ba etxean bere liburuan nuela esatera. Ala isi josuta gaur egon lagun mina gara. E Iñaki gustoren zuretzingo ditu seguraski josuk telefonaren bestaldetik eh zuk aukeratutako e, pasarteak eta zer egin dizuna chimurreta. Bueno, amaika garren orrialdean eh hasten da eh testuako radio. Erabakita duzu bihar leioaren beste aldera joatea. Badakit, baina hori bihar egingo duzu. Ni esnator erabaki horrekin bat. Esan dizun, hala ere nire aholkua antzuneei baduzu ezin duzu susmorik piitzarazi. Badakizua emak erraz antzematen dizula urduri zadenean, hasier, lasaitu, baddakit zuri etxea xeizla bata esola. Antxe dago bigaran zenbakia, kanpotik ederra ematen du, usstera zoazten etxearen atariek. Haren parez pare dagoen ura oteda da etxe saltzailea horrella ematen du, ehun eta berrogeita hamarren bat metroora dago Petrilaren ondoan, besoak bularrazpian gurutzatuta dauzka eta maletatsoa ankaartean lurrean itsasoari begira dago. Aurrerago 27garrenean Mirenek se xustu e, pasartetan jartzen du nork e, esan opentsatzen duen, orduan Mirenen atalean dio, "Agian gehietxo hitze egin dut. Uste dut etxea saltzeko asmoa duena" Akatsa eskutarazten eta alderdi azpigi marragarriak ikusarazten saiatuko dela. Zein irudi eman otedutnik 16 seietan etorriko da jonekin, Kongon 6 gaua da. Kamerunen lentziago. Gaur seietarako etarako miaketa amaituta egongo da ziur asko eta erabakia noizko hartu behar dute erabakia zenbateko epea uzteko ohitura ote dago. Pentsa dezaten, hemen ere gaur gaua sartzen hasita egongo da seietarako. Enuke nire esmoai igartzeko arrastorik eskeni behar. Aurdun dagoen emakumea bere aldarterik orekatuenean orduan txegoten omen da epaiak egiteko. Egoera naturalean behintzat. Ez dut uste nire egoera naturalegia denik, eta ez aurdun nagoelako. Mikelek Afrikan bizitzen geratzeko aukera aurkeztu zidanean, eta ork, eh, puntu suspensiboiekin, Ta pasatzena ez 25.15garrenera Xabierrek eh, audio. Iritsi da iritsi behar momentu, momentua, mola, hamar hilabete joan dira ama hil zitzaidanetik. Etxeko sukaldeko marmol zuria berri bategatik aldatu beharra zegoela erabaki genuen. Zaharkituta zegoen, kolorea galduta edo zikinduta zeikindutantzean. Hitza eman ion amari lehenbailen antolatuko nituela. Zaharkituta zegoen, kolorea galduta edo zikinduta zeikindutantzean. Hobi no, alisten. Itza manion amari lehen baino lan antolatuko nituela obrak. Bide batez marmola aldatzeaz batera beste antolaketa ere emango geniola sukaldeari pentsatu genuen. Laneko kontuak zirelata atzeratu eta atzeratu egiten zitzaidan etxeko sukaldeko ardurari hiltzeko unea. Urtea joan zitzaidan eta amaren azken gaisu aldia etorri zen. Etxe zaharra da gurea, bueno, orain nirea, zaharra baina ederra, ederra zentzu guztietan. Tamainari dagokionez, antolaketari dagokionez, elekinari dagokionez, tokiari dagokionez eta orientabideari dagokionez ere bai. Egoekia aldera ematen du, eguzkitsua da. Azokatik hurbil dago eta bertatik parke eta porturako bidea laua da. Eta orain asierrean itzetara. Non ikasten da ametxe egiten, esaidazu ama. Sekula ez dut ondo ametxe egiten jakin. Beine itortu nizun inbidia niola itari ondo ametxe egiten zekielako. Inbidia latza gainera. Ulertu, ulertu altzen idan zer esanain izun, agia neukez nuen asmatu argia dirazten. Amestu dudane zerrez da gauzatu nire bizitzen. Eta enaiz ames gaizto ezari. Zentzua dudanetik pentsatu izan dut, inoiz ez naizela bat ondo sentituko. Gutxi hala asko izorratuta bizi behar izango beti. eta emetxe egiten dudanean burutik pesatzen zait egunen batean egoera gainditu eta amaitu egingo zaidala beingoz beti izorratuta bizi behar hau baina egun hori ez da iristen aingeruk esantzidan neure izaheraren osagaitzat hartzen ikasten dudanean izorratuta bizitzea hau emankorra bilatuko zaidala horrekin bizitzen ikasi behar gomendut Hasierrek audio. Gau hartan eure buruari galdetzen nion, ea zergatik ez zidan nire aitak lagundu. Gizonura gaizen bere semea uretara botatzeko, eta unean bertan kaio zauritu bati laguntzeko. Naiarekin norbait iltzerik baleo, aitak gau hartan utziko zion arnasa hartzeari, eta handik urte batzuetara zuketzen nuen ura eta nire arteko aukerarik egin behar izango ama. Horrela ikusten dituen gauzak orduan. Badakit erratutan engoela, baina ez dut jakin ibilitako bidea desegiten, eta beran dudela dagoeneko uste dut. Aurrerago hasierrek berriro, abiadura hondiko bidaietan erlojuak atzeratu egingo liratekela da erlatibitatearen teoria bereziaren arabera, Einsteinek egin zuen iragarpenik ezagunenetarikoa. Hau da, demagun anaia bikiak direla, Euretariko bat espazio ontzi batean atera da. Laurogei urte manditu espazioan ara eta ona abiadura handian. Itzultzean, lurrean geratu zen anaiak, Laurogei urte gehiago izango ditu. Espaziora atera zenak aldiz ezain beste. Laro, zergatik hauek inaki, zergatik tarte hauek. Gero jarraituko ez eo, gehiago irakurtzen. Bueno, eh, ez dakit mm, bereziki... Eh, Hombre, esanguratuak eirut zei dalako, edo, ez dakit, behar bada, bai, e, pasarte huietan zerbait berezia dagoela aurkitzen dudalako. Ez dakit, esaten zehazki zer, ez dakit, bai, igual bioiru folio irakurri, eta pasarte bat txatzonek, ez dakit, zerbait berria dakar edo, Naiko intu intuitiboki egiten dut, ez, ez dakit esaten e, snuke hakingo arrazo itzen. Mm -hmm. Pasarte hau eko dituzu paseak, e, zein da prozesua irakurriala zerbait hori berezia sentiten dezunean e, gelditu, liburuari estopesan ordenagailu aurrean jarita orduan egiten txoze berrekoak Bai bai normalean ola bai irakurriela aurkituala ba bai bai bai edo beintzar markatu eta gero gueltan e, bai pasatu edola zerbait bai curioso da ekaitze ta bakoitzak e, bereak neri hori egitei sugarri kostatzen zait, eta izaten talako barne borroka bat tirati hau apuntatu berzu hau apuntatu berzu inaldi beran aurrera egin nahi du, eta gero apuntatuko dut eta gero batzutan esaldiak galdu egiten da eta e, gelditze hori sugarri kostatzen hartzen zait baina behar bat ere sentitzen dut gelditzekoa eta jasotzekoa topatu dudan zerbait berezi hori. Bai, bakoitzak bere moduak izaten dio, Eta animo uzte liburuaren, nor bere alde arabera ere izaten dela. Baina nik ere oro har e, Iniakik bezala egiten dute irakurriala zerbait ekatentzia ematen baldin badeid, ba kuadernotxe batean apuntatu edo ordenagailua zuzenean. Mm -hmm. edo gehienera ere kapitulua bukatzen denean. E, Amaia aipatu ditugu e, Inak irakurtuzu, hiltzeko e, naia izan ezkero arnasa guzteko aukera hori Einsteinen e, relatibitatea sei aurrera, besteren bat. Bai, beste bi pasarte dauzkat. E, Arreña aipatu dituzu. Badakizu Hamletek zer esantzen zuen? Gizon batek arrantzan egin dezakela errege batetik jan zuen arrarekin eta arr horretatik elikatu den arrainetik jan Gehiek izkoak dira, sespirrek Hamleten hauan jarritakoak. Kasualitatea undia behar da halakorik gertatzeko. Hala ere gertaliteke, hori ezin daukatu. Baina zukez ezazu alakoetan pentsatu. Ez zaitez gehiagik ezkatu. Ez du merezi, biziz aitez. Goza ezazu. Pentsa ezazu sespirrek berak arnaztu zituen molekulak eurak arnastu dituzula edo arnaztuko dituzula noizbait edo Einsteinek arnaztu zituenak, edo Miguel Ángelek arnaztu zituenak. Eta bizi bizizaitez, badakizu ez natorrala bat biharko hartu duzun erabakiarekin. Sespirrek erabiltzen zituen esaldi biribilen adinako gehiagikeria deritzot egingo duzunari. Eta azkena hauseda, eunda goita mez dortzigarren horri aldekua. Gizakiok, aparatuak eta organoak ditugun antzera, Etxeek gelak dituzte. Etxe honen sukaldeak bainugelak eta balkoiek digeritze aparatua osatzen dute. Egon etxearen bihotza da, edo zergatik ez, neuronen egoitza. Logelak, birikak eta gambara gibela. Aztarketa guztiak burutu ostean, diagnostikoa egin behar izango banu, etxe honek bat duela osasunik esango nuke, nire irudipenerako beti ere. Orida. Inaki ez dakit sekula aipatu dugun hori, liburua irakurri, liburutegira itzuli, eh ez dakit e, askotan ibiltzen zara liburtegi ditueltan, seguraski harreman batera izango da liburu zainerekin ez dakit inez esan diozun. Em Eztak izen, eztak itelako ze izen duen e, Liburu ederra irakurri dana Inor rurbilduko balitz e, Liburu eske edo aulku eske komendatu jozu, gustatuko zaiota <laughs> Ina izan, izan zuzentipenik Esan behar, esan nahi hori e, Bona kaso oain da ez? Oain txu goiatzekin Eipatzen genuen hori, ez? Liburu bat irakurri Eta irakurletaletan ez zaten da hortarako aukera ez, barne e, pentsaminduzen tipen horiek, ba, bestekin konpartitzekoa edo goiatzen kasuan, ba, sarean partekatzekoa iritzi airitzi hori. E, Bona, hori zan, diteke beste batez, e, liburu zainari, esan, e, inork libururen badnaiko alu da hulkuren badnaiko balu, to, nere e, bai. proposan jo josupenaren esan, etxeak kasuan etan. Bai, bai, bai. E, hombre, egia da hartzen dituan liburu gehiena guztatzezki dela, hori regia da, ze aurretik beti kriterio pixka batekin dano jokatzen dugu ez. Orduan e, bai, bueno, ez dakite, bai, ez daukat problemarik inorik kontatzeko ba, irakurritakoa, eta eta, bueno, ba, mm, dena den liburutegietan tegietan, e, bueno, leku batzuetan, ikusi izan du donostian, eta ola, e, norberak irakurri ondoren alako jo, iruzkin batzuk gehiten ditu, eta han E, sarreran eta, bueno e, idea ona irutxe zait bakoitzak, karo, irakurle asko dago eta bakoitzak irakurri du liburu bat eta gainera ez dago persoena bat liburu mota guztiak irakurtzen dituenik mm -hmm. e, esan edo, eongo da jendea ba, bakarrik novela beltzera gurtzen duena, oberste batzuk e, kotxe mekanikako liburua ba bakarrik oza, ez inezko da irakurle batek kriterio eguitzeak gauza guztietan o biologian edo Orduan, e, bueno, ba, nik uste, <coughs> nik eginezak edan e, aportazio txikia da, ligura aukeratu izanak, ja, hori or, dan ere karpena. Mm -hmm. Aukeratu bali, balin badut, ba, e, nerezi izan duelako izan da. Hanspaldi honetan, e, urrut isiago gau distantziak tarteko, eta hitzakia ederra iruditzen zitzaidan, ba, berriro zure hau txan zutekoa. Josupena eskaisotan getorritakera? Egunon, ette iurroi agur bero bana. Josue, benoia e, irratian izandakoa asko gustatu zaitinak ire entzutea, iakuretan liburu irakurria zula, eta asko gustatu zitzai bat, eta referentzia horrekin joan zela Josueen liburen gaten bila, tartean ere badaguri iztugarri gustatzen zaiguen jantzibet liburua eta eta etxea liburu ubin mila, sei Josue ez dakit guztatzen, Nun, mm, ze buruko zeinartxibat egitan daukan gordea josuk 2006 eta etxea liburua? Hmm. Bueno, egia da, aspaldiko dela ez da, baina nike gauzabate dut eta benetan e, horrela dela uste duarako, egie baten e, libur guztiak elkarrekin, elkarrezketan ari direla. Eta nike azken batean idazteko teko erabaki hartu nuenean, neuregurari eskadu nion literatur proiektu bat edo plangintza bat e, diseinatzea. Eta ba, naiz eta 2006ko izan liburua, ba nik nire nahiko fresko dutora indik ez da. Gai ahi oso, eh, oso gertukoa da, eh, oikoa, eh, etxe bat arteko erosten duena, saltzen duena Ez daki segura aski 2006an akaso pilpilagoan, zegoen eh, gero bera egindu edako etxean, erosketa horrek Ez momentu egokia zen uraliburo hau idazteko, ez da? Bai, nik azken baitean, hori e, metafora bat, ez da Nik gara jartan, e, zutiozun bezala, pilpilean, zegoen, e, egoer hori bariatu nuen, metafora moduan hartzeko k adierazte eman na nuena dirazzteko. eta zertzen ika adierazte eman nahi duena ba, bueno, parkatukozo gainina, bieo batez nik ez du inñaki ezagutzeko plazara, baina bai konturatu nahi e, e, begira da zorrotzeko dela, eta berak ongi eszan duen bezala, ba, or bat dira besteak beste bi pertsonaia bata ama eta beste semea eta ama bat bakurere inguruan, bai, Euskal Espainian, eta joateko joartiko izan duen lehenengo belonaldikoa, ez nahi dut e, orokorrean lehenago joartzen ziren universitatera, baina bueno, diruduna, edo, aberatxa, edo eta bazen belonaldi horretako ama eta aldiberean nik esan honuke e, ba, mundu eraldatzeko asmo eduki duen azkenengo benaldiko kideari izan zela ez da Eta orduk ilusioak era batekoak ziren e, bueno, ba, asmoak eta mundua, lehenagoko mundua, gura zuen mundua era, goitxibera era, eraldatzeko asmoa zuen benaldia zela. Hori ama, eta aurrez semea dago, eta semea e, eskizofreniak erasandakoa da, eta nik metafora, etxaren metaforera bihizan nuen, zemeak amari agerian ustendizkiolako bere apostuen kontra esanak. E, eta ama eta zemea etxe baten dabiltza errentan hartzeko. Eta etxea kulturarik aspaldik honetatik e, badakigu pabezaren metafora dela. Eta amak kresialdian murgilduta, nahiz eta ilusio ikargarriak, utopi ikargarriak izan alde zauratik Horrot egin zutenean azken batean amak etxerik eztu, du, eta etxerik ez izateak zer esan nahi ba, babesaren falta, orekaren falta, berotasunaren falta, bilgunearen falta, eta Peter Bergerrek ni zalegi izan eza, eza, erren bueno, soziologo guata eta ezaten zuen ez da, etxerik engabeko gizakia ereiki dugu azken urteetan, bueno, bera oigarren mendaren bukaera zari zen ez da. Horti joko luken aurre batean iplanteatzen duen, etxearen etzukezen duzen bezala gara jartan pilpigen zegoen gaiatzen etxeak barakiko, nola saltzen zit eta borguiaren, eta tanik esan bueno, banik metafora erabidiko dut baina bueno, nik adirazin nahi dirasteko. adirazteko eh, inaki, eh, inaki, inaki, Inaki Josu Josu Inaki Zerra, Zerra, Zerra Inaki, seguraski Zerra, eh, Zerra, Zerra, Zerra, E, irakurri learen nahia izango da kasu askotan, jo, idazlea onduan banu, orantzi irakurtzen ez, ari nahi zene oni buruz galdetuko nioke. E, bueno, liburua bukatua dago, baina jo, segure inakik, e, irakurri bitartean, izango zituen burutazioak eta galdera egineak. Josu aurrean duzu, bota nahi duzuna. <laughs> bai, beira, eh, bi galderatxo. Bata, idazkerari buruz... Eh, Nik, arreta da, xente maten diote dozien iburretan idazteko moduari eta aldetunen izun, haber testu askotan berrepasatu, eh, zuzendu, ber zuzentzen duzun, hori alde batetik, hori formari dagokionez. Da, galdera da, eh, orokorragoa, Ez da, zuzenean zuri dagokizuna, baina, bueno, nola kostaldekoa zaren beti izan dut, e, orpizka bat, e, galdera bat ez, e, kostaldea e, bizi edo hasitako idazleena. Eruitz ezait, itxasuan girotutako, itxasuan eta itxasuntzietan, arantzuntzietan, berkataluntzietan, girotutako, e, liburu kutsi daudela euskeraz, erderaz bat edo beste, lamarez mala mujer eta olakoak e, badia, baina... E, beti faltan bota izan dut, ba, ez dakit, bermeok hainbiste arrantzale ditu, gondarruk, lekitiok, pasaiak, ez dakit, eta... Ez dakit e, bosteun segireun horri aldeko nobelakote bat, e, ba hori ez, merkataluntzi batean girotuta eta adibidez alakranarekin gertatu zena kontatu, zedola ez, eta egia esan, ba, bentsatzen dut, zu izan zeitezkela e, persona egokia. Ez dakit barkoetan ibiltzen zean, baina e, nik etxabengo dizut bost bat urte, zean, liburu hori atera arte. Jaixo. Ekirako izateaz gaina erronka botatzen da genere bai, eh. <laughs> bueno, banegozobe gara nota eta gero lernen gari galdu. Tan zure zaintatu bueno hice, to ba, egia da. Neukero buruan badu zorre, no lo veite il saduta capesiori. Etorindik aurkitu modua. Garo, e, nik esto la historia va historia va esan dizan bezala banire literatúr proiektu a garatu nahi gonuke eta mm, orindik ez dut aurkitzu alako kokahu nean istorioren bat nola baita e, garatzeko edo kontatzeko e, modurik baina ez dut az duta. ez dut zikimaten bosturte horretzareba eta terako den ala ez stahit ba, bueno, e, az, duta, az dut, az dut nezietan nik esan oizan beste helzat ez da bermiori uruz kostaldean dago, baina eskare jabetzen Bermeo, izan zela bizkeian adibidez bazerdik egin izan zuen herria eta egia da Bermeo arantzaregin eta kostaregin eta itxasoregin lotuta dago hmm. nola ez, jo baina beste ere Bermeo horrena dela ez da hmm. beraz, hor galditzen da hori eta lehenengo galderat honekin lotuko dut e, nurri batean idazkerarena baina nik bultasko maten dizkiot edo saia asko egiten ditut, idazten hasi baino lehen, zergatik. Ba, niretzako estilua, estilua nahi tezko delako e, liburubatean, literaturekin nahi dugunean. Hau da, ez historia kontatu nahi ditu soilik soigik. Niretzako literatura ez da lago historioak kontatzea soigik. Niretzako literatura zerbait, beste zerbait ere badelako, ezta da, nik esan noi dut, mozumotzean, behar bada ez da unea garatzeko, baina E, Nitzeko literatura artea dela, eta artea den deninean e, bi, e, be, bi erinkiz bat dituela, edo bi ari bintzate kontuan izan behar dituela. Bata izango litzateke, pensamentu kritiko elikatzeko izan behar duela. Eta bigarrena nolabait e, eskaintza estetiko bat ere. Egin behar duela mm -hmm. Honen baitan egongo litzateke hori idazke da Estilua Azken batean idazlea Itzaz baliatzen delako Eta hori landu egin behar da Ez da, mm -hmm. ez, da ez da harinkeria ez da. Mm -hmm. Josu bai. Irakurlegisa plazerra da zu Idazle izatea Eta zesanik ez plazerra da Josu lagun isa Izatea. Hori nioke dut zenea. Eta zure itza gentsuten jartzen garenean, egun txek gustera duten gara eta luzez ariko gineateke e, izketan. Josok, alderatxe bat. Egun honetan. Egunon. Egun honetan. Zertan dihar duzu une honetan? Zertan, zer duzu esku artean? Biterrekturari e, daukionez. Bai, bai. Bueno, badut horre proiektu bat idatzita eta momentu honetan hor dago. Hau da... Eltzen, ikeratuan buduan, oztu eta ni distantziaz gero baloratzeko, eta gero beste gauza bat esko hartean. Baina, e, bar, nahi hau dut, zehatzitzegin beharrean balen ipatu duan horren aritik, ez da niken bat dut. Eta une honetan, bat dira, literatur proietu horren zenbaitari, ez da, da bai etxean agertzen direnak, bai eian zibeltz bidi agertzen direnak, bai e, iakureten argatzen da, eta seintzok izango hori dateke, mutzumutzen ari da, batuko ditutu, ez da, luztai jokologu lako, ez da. Bata da, e, azken irroita marlarogi urte eta mendebaldeko gure gizartea gizarteak, bizizan dituen aldaketak, hau da, aldaketa abiadurak, eta aldaketa hauen abiaduraren eraginak, nik konturatzen garen, ez da duela irroita marlarogi urte erartean, Azken, hortu ba, harteko bosten urteetan aldaketak bueno, nimiñoak izan dira neurri batean, eh? historiaren ikus pegiarekin nola baita dituta, pene azken nengo urtean, izan direndo aldagetak ikaragarriak gertatu eh, zaizki hozta. Hori batetik, bestetik, Garo, gure gurasuen Bernaldiak, gure haitonamunen Bernaldiak, aldaketa horiek, beren laruan bizizan dituzte, gerraosteko miseriatik, gaur egunerarte, hau da garais, garai aldaketa horiek bizi bizizan dituzte eta nola berein ganatu dituzte gai izan dira, ez dira guk zenolako eskerrona ematen diegu bueno, hori da nik edoan beste haritxoa eta irugarrena, et e, eta garantzitsoa eto honekin lotuagoa ongo litzadegorein eskuartean erdi onduta dudan proiektua eta ontzen onzen da. Bueno, eta gure herrian euskagarrian norken peremadura modura 10 años la euskadi berri insight nena eh, ez katam katamiatuko horretan nola dira gara gure gizartean kultura batetik posmodernoa eta aldib aldibrean neoliberal edo noro hartzen E, nire burua dudon gaietako bat hori daetan dintre literatur gintzan ere nolabait e, ausnartzen edo rubiltzen zaiatzen ari nahi zen gai bat da ez da batakit zehatz ez dizuela erantzun nahi hau zehaztasun hori e, lana atera da binerako gorde baina baina bueno, bintzatea nire kezkaguneak e, uste dut azaltu dizkizua laik bai, oso, oso ondo, nire eta nire irrikaz JOSU, zure liguroiek noizira noiz irakurriko.. ea yeah, JOSU, yeah. <laughs> besarka da hundion dibat eta ea, ea, eh, laizzerra arte Bueno, hiruroi agurrupero bat Iñaki plazera izan ez da? Baitati bertara bai, JOSU bai, izatea Zorionak EJOSU <laughs> <laughs> Eta nebretzatere plazera izan da Iñaki bezalako berri dodiot begitadozoronzeko itakurro baten eh, oberrake atitzea Hundion dibate, JOSU besarka da bat eta laizzer arte Ezkerrik asko, ea, Inaki hurren buruan izaten duzu edo eskuan edo? Bueno, bai, baditut batzuk hor, zerren datuta, eta bai, ustekite, aurrreatzean nahi duzu, zerbait? Mm, Ezola xotziko dugu. <laughs> <laughs> Nik aurreratuko izuna, itzen mangan izun, aurrekoan hemenarik ginen bizikleta gainean, munduari ya buelte amaten, eta esan genizuna, nah, esterere ezagutzen dugu, eta kaso jarriko gara berarik inarremontan, eta inezikarriko dugu namai ingura, ta ortsor txarik gara eh, soneko gantzen ez da gaitz? Bai, aste onta, nizan daute esterekin hitz egiteko egokira eta... Aipatuzen... Bela prest eta guztoran, hore? Aipatuzen, ingola aurkezuz egun izagatian e, liburu eta guztoran hartu zen harkere, ba, liburuak urte egite dituelako, eta, bueno, jozuk ba, e, erakutsi dugun bezala oso presente zuene e, 2006ko liburua, esterekin ez dakitea, e, akaso aztu xau, baina ilusio egiten du... Baten bateke zeure liburan ja. eipa Hori Horitokatuko da e, Orduan ere inaki mentxizatean Eko genuke maien gura Baina aurretik aurkestuiko Eguzu beste liburuen bat Eta laizterra arte inakizuri ere Eta eskerrek asko Eta asko zuei Oxe, liburu batean Banuen leitua Horan itxazoaga Dena prest! Hai! Landakan etorri alde, Dado gemengaik era neurre Zeekaitz, dena prest. Haii, landaka da Landakande etorri land da dena prest. Zeekaitz dena prest. Landakan etetaru da bai? Aste arteako dena prest. Dena prest. Zeekaitz dena prest. Dena prest! <laughs> Hau da tristura eta pena, hau da tristura eta pena, da urolako trena, oztu digutearen trikitraka. Hau da tristura eta pena, hil urolako trena, oztu digutearen trikitraka ta sirena. Baina urolako trena hil bazikuten ere, guk gaur, bizi berritu egingo dugu. Ez takit konturatu zaren eketz, baina bago du menn, bi bi aseindar, eta bi zumarra gatar, eta urolakotren elpatu duenean, inakiri riparre tiki bat e, azale datu zaio, hau da joxeri ere bai. Atzo goizeko hori zapenak. Zumarratik, zumairaino, Eguzki eurita laino, zer gauza politagorik urolako trena baino. Alexander! Ez ino esan? Ala, kantatu zuten, mila behatzerunda darogaita zortziko, ama bosgarren trekitisatxapelketan imuntzo eta bolokik. Dena dena prestatu da suki ratite dena prest dena prest riti ga sokara badin badago uere bai Ara, zer daba prestatu duzuna? na aste artean kartzelaragoaz kartzelara kartzelara nagore zeizak aitzgoiko etxa ta iratiko martutenera arratsaldeko 5etan sartuko dugu geure burua eta geure gorputza orduta erdiz sormena egitera sormena jasotzera sormenaz gozatzera Nagor errementxe ezautuenean irratian eta lako hizketaldi baten bueltan politiko ingulu litzateke bat eta arek pausaak ema eta gu guk pausaei jarraitu nola ez esperientzia eder izango da kontatuko du gaurrerago ja, Han zuten urratu Eta aste azkenean irakurletar taldea hor dizinarratseruko 7etan, eh, Barrena Jauregian lasaiaesta ezer gertatzen, Ana Malagonen liburua aztertuko dugu eta ostiralean lehen aipatu bezala, beas izango igartza Jauregian arratsaldeko 5.30etan Inazio Mugica Hiradolaren gerezi denboraz, gerezi denbora liburuaz izketan arituko gara. Denaprest gure astea larun batetan hasi larun batetan bukatzen da. Denaprest aste berriari asioan eta gozatzen hastego? Gure asteak ez dira ez eta netez bukatzen, jarraipendita beti. Izan zorion txioan zule, astea ondo endopasa, musu, potolo gana eta datorren larun batera arte. Kantua, urolako trena kantuan, inuntze eta beloki argiteratu duten egurre diskotik. Gaurko itakasaio politxoni Agurresateko aukeratu duguna Eskerrik asko gaur asko izan ditugu telefonaren bestaldean, mailaren Bueltan eta eskerrik asko Guzti, guzti e, Mikel Xabi, Koyatz Iñaki eta Josuri besteak beste Musa hondi bat eta eskerrik asko denoi Baita zuri entzule, datorren larun batera arte Aio, kantuan Imuntza tabeloki Zer, dena prest! Aio! La naga de esto ¡Dando que venga, rey! ¡Era no es un rey! ¡Auda tristura tapena! Hauda ta pena, indauro lako trena Oztudigutearen trikitra kata sirena Trikitra kata sirena, hau da tristura pena <risa> Zuma rati, zuma iraño, zuma rati, zuma iraño, ay! Eguzki eurita daño, zerra gauza politagorik, ay! Uro lako trenabaiño, uro lako trenabaiño, ay! Zuma rati, zuma <tose> <barruu! tose> pas sokara pas sokara fábricaati condaara central de tondo yhua haika danza tu gara pas sokara fabricbrica ti Hodu berria, harikodu gudaria, zergas urlo txagarria, anzu tenitzasal hatus, uratu gure ezkarrian, uratu Ti dago triste Santa Lucia dago triste Anya si penas bete Unwant tu tengiso una madanica cendituste Madanica Santa Lucia dago triste